Problema care se pune este foarte gravă, pentru că, să știți, suntem într-un spațiu de viață care are atât latură juridică, economică, dar și culturală, deși spirituală. O să vedeți și vedeți și din noastră ce importanță și ce influență a luat asupra noastră acum aceste aspecte spirituale ale vieții. Harry Potter, Halloween